Poticnirea. Să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. Romani 14 cu 13. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenia a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. 1 Corinteni 8 cu 9. Cel ce atrage pe altul spre păcat săvârșește o crimă mai mare decât cel ce păcătuiește numai pentru el. Origen. Atrăgând pe alții spre păcat, vom fi îndoit, pedepsiți, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu e nimic mai greu, nimic mai păgubitor decât să păcătuiești, să aduci vătămare nu numai ție, ci și aproape lui, Dorotei. Să nu crezi că nu ești ucigaș dacă l-ai povățuit pe aproapele tău spre păcat. Tu corupi sufletul celui ce l-ai smintit și îi răpești ceea ce aparține veșniciei lui Dumnezeu, fericitul Augustin. Căci când un om de rând și josnic se poticnește și cade, nu aduce așa mare pagubă vieții obștești. Însă cel așezat ca într-un vârf înalt al virtuții, și cunoscut și văzut de toți și de toți admirat, când cade ispitit fiind, aduce după sine mare pierdere și ruină, nu atât fiind că a căzut din înălțime, ci fiindcă a făcut să pregete pe mulți alții care și-aveau privirile țintite către dânsul. Sfântul Ioan Gură de Aur